Але ж російською опублікував мій матеріал про рунічне письмо академік Погодін в московському наблюдателі. А Шафарик у часописі Чеського музею надрукував мою статтю печери в розгірчу. І що в цьому поганого, що за допомогою чужих мов мої розвідки побачили світ? Звісно, нічого поганого в цьому немає. Але подумай, чому Погодін так охоче надрукував твій матеріал? Чому навіть не звірив його наукової достовірності? Зрештою він сам у своїй передмові до твоєї статті пояснив, чому. На Уралі, мовляв, знайдено подібні писемні знаки. «Господін погодін, щоб зайвий раз утвердити панславістику ідеєю єдиного народу від Чукотки до Карпати, переконати тебе, що ти не є автохтоном на своїй землі, а походиш від чудських племен. Опублікує не лише твою вигадку про руни, а й все, що підтверджує його концепцію». А хіба ти в цьому не переконався під час нашої зустрічі з ним? Ти ніколи не зможеш довести мені, що рунічне письмо в Галицькому вияві не існує. Я ж його знайшов, і життя своє присвячу, а розгадаю і доведу, так і доведу нашу предковічну автохтонність на цій землі. Вибач, Маркіяне, але патріотизм, як на мене, то не лише палки заклики, а й праця. Я не декларую, як ти любові до Русі в поезіях, я хочу утвердити це почуття через науку. Не ділю світ, як це роблять маніхеї, на два світові начала – царство світла Господнє і царство темряви диявольське. І не розтлумачують цієї антиномії, мовляв, усе, що руське від Бога, а все не руське від сатани. І даремно кожен має на своїй землі свого Бога і ворога сатану. Але щоб це зрозуміти, спробуй знайти істину в своїй душі, створеній одночасно і світла, і темряви. Тобі тобі безупину бореться добро зі злом, і щоб розділити їх і стати на якийсь один бік, мусиш дати назву і добру, і злу. Чи не даси добру ім'я ворога, а злу ім'я матері своєї. А як усвідомиш ім'я матері, і ним назвеш рід свій, тоді народиться в тобі готовність заради нього жертвувати своїми благами. Та водно пам'ятати мусиш. Сила темряви в тобі не вбита, вона тільки жде присмерку світла твоєї душі. Тоді я повернуся до попередньої нашої розмови. Чому ти толеруєш гушалевича, який при світлі твого полум'я темряву в собі спороджує? Я не знаю цієї людини, Іване. Знаю тебе і застерігаю, щоб ти не двоївся, як мій пігон. Мене він не запосягне, а себе втратить. Така небезпека чагає й на тебе. Ти втішаєшся своїм розумом та мудрим вороном будучи пір'я глупої пави прибираєшся. Але якщо у твоїй душі не залишиться нічого від руси, то ім'я твоє розвіє вітер по степах, життя стане каменем в землі глибоко, надія сплине, мов піна на водах, і сліди днів твоїх пропадуть у мертвій пустелі. Мойсей викрисав з каменя воду, а Саксаул смокче вологу сухих пісків. Хай тобі допоможе в цьому Господі. Не відбувалось ніколи подібної розмови між Маркіяном та Іваном. Наверзлась вона йому на путівці, що біг понад думницею до панського двору. А могла б відбутися, якби Вагелевич, пізьме, на приятеля не затаївши, прийшов до нього вдруге. Та вдруге він приходить надто пізно. Іванові хотілося, щоб путівець був якнайдушим, щоб не мав він кінця, і тривога, серце вимучуючи, то підганяло, то спиняло. Як там Маркіян? І чому він, такий молодий, енергійний і всім, а вагдевичу найбільш потрібен, чому він умирає? Іван то приспішував, то сповільнював ходу. Тепер, як і завжди, він прагнув руху, водночас боячись його. Все життя прямує туди, де небезпечно, начебто не зі своєї волі, а вищою силою гнаний, немов стероїд а все ж незбурима цікавість пізнати невідоме, таємниче, ризиковане, жене його до цілі, і кожного разу, досягнувши її, він тяжко розкаюється. Так було і в Вижниці, і в Жураках, і на допиті в ректора Венедикта Левицького з приводу арешту накладу русалки Дністрової. Чому Маркіян ні разу не спитав, про що, власне, йшлося на тому допиті, і як повівся Іван, не знав про це нічого, чи знав усе і не захотів нагадувати приятелю іще про один його страх – вічну покару за грішну справу пізнання. Я ж ніколи не вірив, Маркіяне, що справа видання руського альманаху «Зорі» чи то «Русалки», аж така важлива для нашого народу, як ти нас у цьому переконував, але не міг опиратися твоїй волі. Я соромився признатись, що боюся брати участь у нецензурованому виданні і через те втратити місце в університеті, адже без офіційної освіти і священницької посади не зміг би продовжувати наукової діяльності, яка мала стати, як я визначив для себе, сенсом і способом мого життя. Я не надаюся, до конспірації. Зрештою нам, русинам, треба спочатку усвідомити свою приналежність до руського народу через пізнання власного духовного світу і через ідентифікацію з духовним світом Руси. А це можливо зробити лише дослідженням фольклору, оскільки він єдиний може засвідчити вік нашого народу та його автохтонність. І аж тоді, коли переконаємося, що ми і народ одне ціле, тоді матимемо право подавати за нього голос, як його еліта.